En aquest viatge van veure moments molt importants per a la nostra vida i van crear el nostre còmic. Però escolta,quin ens són aquesta vuit moments? arriba a escola nova. Doncs el següent, la família ens diu que hem de marxar a viure a un altre lloc. El moment acomiat durant el viatge, l'arribada del nou joc. Arriba a escola nova. No entregués turba a una amiga, de un amic, com estic després d'un temps. Doncs en, en aquests moments van crear el comte Luciet les nostres famílies ens van ajudar a traduir-lo a les nostres llengües d'origen. Va ser molt guai presentar aquesta conte a la lloc floral de Catalunya perquè van guanyar i va ser molt emocionant. I què va guanyar? Doncs dineret per l'escola ha sortit una versió del Compte TV3. El premi més important per nosaltres va ser Manuel Barrios perquè ens va ajudar a animar els nostres personatges al TV3. L'Escola d'Art de la Massana va crear la part plàstica i l'ESMUC va crear la banda sonora. A l'aula d'acollida eh, vam fer... Va fer un viatge semblant al de Lucillet. Eh, quan van arribar a l'escola tots teníem una preocupació. El protocol d'aula a l'acollida és com acollir els nens i nenes que arriben nous a l'escola i que es, que es sentin a gust. Moltes gràcies.